Vëlaj i Aishës radi Allahu nha dhe një tjetër e pyetën atë për guslin e pegamberit a lehi selam. Kështu, ajo mori një en me rëth një sa me ujë dhe hyri që të marë gusul nuk e filuar të hedh ujë në kokë. Ajo mori gusul brenda dhe me saj dhe pyetë si të nuk ishte mundësi shikimi, pasin dërmjetyre kishte një penges.